Кидали чоловікові на дорогу, на проїзд та ще трояка. З них викарбованця заплатили за готель. Роман Панасович втупився некліпливим поглядом у Семенишина. Снідали та й кивнув. Ще пів кабуванця на сніданок. Де взяли гроші на горілку? Обличчя Семенишина вкрилося червоними плямами, щоки обвисли. Купруся. Він позичив мені сімдесят карбованців. Десятку пропили, тому й не казав дружині. Перед Козуренком постало тіло з розтрощеним черепом і вивернуті кишені. Навряд чи Семенишин наважився б на вбивство заради сімдесяти карбованців. Певно сподівався, що візьме більше. Але ж при чому тут картина? Може, просто через Семенишина «Хотів переправити її кудись?» – запитав коротко. «Де гроші?» «Прошу вас, тут вони». Семенишин поліз до шафи, витяг із нижньої шухляди загормиті в хусточку гроші. Роман Панасович непомітно глянув на жінку. Очі в неї сповнилися жахом, губи сіпались. Раптом подумав, «А якщо все це правда? Все так, як розповідає Семенишин, могло бути». Звичайно, могло. А портрет Ель Греко тим часом? Отже, ви твердите, що не знаєте, де мешкає Прусь, і ніколи не були в нього вдома. То щира правда, Семенишин приклав обидві долоні до грудей. Якщо його відбитки пальців не ідентичні відбиткам на склянці з недопитим портвейном, подумав Козиренко, прямих доказів поки що нема. Звичайно, якщо не знайдемо тут картини. Отже, обшук. Вийшов з Владовим у коридор, наказав викликати оперативну групу. Повернувшись, запитав у Семенишина. Наскільки мені відомо, Прус не дуже щедра людина, і нікому грошей не позичає. Він свідомо говорив про небіжчика, як про живого, сподіваючись, що Семенишин якось прореагує на це». Але той сидів, похнюпившись і не дивився на слідчого. «Чому ж він віддав вам усю зарплатню і ще пообіцяв пів тисячі? Семенишин підвів голову, і Козуренко помітив, що очі в нього забігали. «Чому?» – наполягав слідчий. Семенишин потер своє зморшкуваті щуки кінчиками пальців. Він явно вагався. «Відповідайте», – підвищив голос Роман Панасович. «Прусь був у мене, так би мовити, в боргу», – нерішуче затинаючись почав Семенишин. «Ще давно, з часів війни, коли разом партизанили, я нікому не розповідав, так? Бо і сам я тут не дуже то», – покрутив головою і вів далі рішуче, як людина, що ступила перший крок, і їй вже нема чого втрачати. «Колись я побачив, як прусь зняв обручку з пальця мертвої жінки, так?» Він помітив, що я дивлюсь. Перестрашився, та й було чого. Аби наш командир Войтюк дізнався, погано йому було б. Ну, почав благати, так? Мовляв, лихий попутав. Я кажу, у бручку. Він не кинув. Потім обіцяв, я тобі все життя буду вдячний. Коли щось знадобиться, розраховуй на мене. А тут черга на машину, я й згадав, так? Хотіли приперти пруся до стінки? Та ні, стільки років минуло. Сподівався на вдячність. Думаю, гроші в нього є, живеш сам. А він мені сімдесят карбованців. Я знаю, що півтисячі не надійшли. Повдеться, би відчепитися, так? Якщо придумано, то непогано, подумав Козуренко. «А ви пам'ятаєте, як з'явився у вашому загоні Прусь?» – запитав. «Чого ж пам'ятаю?» «Ми не дуже-то й довіряли йому, так?» Поліцай поголомився над просивою дівчиною. І Василь любив його. Довелося тікати. До бандер йому не випадало, бо той поліцай мав серед них у нашому районі багато приятелів. Ну і пристав до нас, так? Наш командир товариш Войтюк з їхнього села був, пожалів і взяв. Певно на свою голову мало не прохопилося в Романа Панасовича.